Enquanto isso no QG do Weekcast. A ah, galera, porra, tô cansado, cara. Vocês sempre atrasados para gravar o podcast. Não, não, tô cansado disso, cara. Porra. Porra, cara, eu tava ocupado ali no banheiro, mano. Sei não, não. Ah, bigo, vai ser chato. Vamos embora logo aí com essa porra logo, parece de palhaçada. Desculpa aí, cara. Eu tava levando meu cachorro para passear e namorar um pouco. Caraca. Eu sou o T-800 Fui enviado do futuro Para impedir que o legado dos podcasts Seja ameaçado Venho de muito longe Convocar os bravos, os testemidos Insurgentes para liderarem O um único foco de resistência da internet O Wikicast E salvar a sua semana com muita informação Muito humor e um pouquinho De cagação de regra Hasta vista, baby. Se você não escutar, só quero que saiba que eu voltarei. Oi, pessoal. Eu sou o Garcia Júnior e esse é o Wikicast. Atenção, atenção. Está começando para toda a internet sem mais um Wikicast, galera. E estamos com os insurgentes mais bonitinhos da internet, Albino Moreninho. Cara, açaí é bom demais, maluco. Walter Supermercado. Vou falar de um tema que todas as nossas irmãs adoram, que é droga E hoje o Kenan não veio e arranjamos um substituto à altura. Ele que é delegado de polícia e também professor da Universidade de Estácio de Sá, Bruno Gilaberti. Opa, fala rapaziada. E eu, galera, o bigode, o seu host. Vamos lá. E galera, hoje o podcast ele vai ser um, um pouco especial, né porque o Walter acabou de cair e vai entrar daqui a pouco com certeza. Uhum. Nós vamos falar hoje sobre um filme que a gente vai sair da esfera do, dos quadrinhos hoje, a gente vai sair da, daquela cultura nerd de massa, a gente vai para um outro lado da cultura nerd, que é, são os filmes, né? A gente vai falar de um filme hoje muito legal e, e, e mais sobre o assunto que o filme ab aborda, que é o, o Albino vai me corrigir com certeza, porque eu faço questão de falar de sacanagem, que é o Sincário. Sincário? Sem Valeu, Beno. Obrigado. É, e, cara, o filme que... Eu já vou até começar falando mal, eu que do, defendo a dublagem aí, né? Quando você tá vendo em inglês, fala que assim... É, sicário, que significa... É, franco atirador. Aí você vai ver na porra da legenda, tá escrito matador de aluguel. Né, só para confundir a, a galera. Que ele tem um tema até interessante, que... O interessante que a gente fala do, do filme é o seguinte... Ele foi um filme que ele passou um pouco despercebido aí no ano passado, ele até concorreu ao Oscar, acho que se não estiver enganado de melhor mixagem de som, alguma coisa assim, prêmio técnico que ninguém liga, geralmente, e o tema que ele aborda é muito interessante por vários motivos, ele está de um tema que é um tabu ainda na sociedade, e que tem muito problema. Mas quando você vê o filme na perspectiva norte-americana e mexicana, você vê que, até num certo ponto de vista meu, o Brasil não tem, tem nem problema com o tráfico de drogas. Posso até estar falando, cagando aquela regra básica, né? E o filme, ele tem a Amy Blunt, ele tem aí o Benício Del Toro, ele tem mais quem, Albino? Ah, tem o Cairn, que tá fazendo o Thanos, e... Consigo... Certo. É, é o Cairn que, um... que era fazer o Batman, tá fazendo o agora. Que Ah, sim, o Josh Embroring. Isso aí, Josh Broring, esse cara. E tá e também a gente tem um cara que tá fazendo aí o Land of Tomorrow, né? E o que, que consiste o filme? A Millie Bunch é a agente federal e ela vai estourar um, quem um, tem um uns traficantes lá e quando ela estoura a casa com a equipe dela, ela descobre uma coisa que ela não imaginaria que ele encontrar que é uma parede cheia de difuntos e ou, é, o problema ali é muito mais embaixo. É, ele, ela descobriu que a casa estava sendo usada como um no cemitério do cartel. Né? Aí nisso, nisso acaba, eles acabam um, também descobrindo uma bomba no, no subsol da casa e tal. aí ele, Ela meio que tropeçou em algo muito maior, né? Meio não, ela tropeçou em algo muito maior. Sim, verdade. que é por causa disso que a gente tenha a interferência do personagem do George... do George... E, e do Benítez do Autor. Exatamente. É, e por isso que ela entra no esquema maior da situação. Né? Mas assim, o filme em si, vai acabar tratando disso, né que é, é, é a briga do, dos cartéis de drogas no México. né E aproveitar que tem aí uma presença de uma pessoa com muito mais gabarito de traçar esse paralelo aí do que a gente, que só caga regra aqui no programa, eu queria aproveitar e perguntar para o Bruno o seguinte, é o Brasil em si, ele também enfrenta esse problema com cartéis de drogas, com, com líderes tentando tomar conta, é ou, ou, ou isso é realmente só coisa de filme? Não, claro que acontece, cara, aqui tem também, é, embora nosso crime organizado não seja esse crime é, tão novelizado como o dos filmes, etc e tal, nós temos sim, aqui no Rio de Janeiro ele é até um tanto desorganizado, né, se... Ou seja, brigas de facção, comando vermelho, terceiro comando, etc. E isso desorganiza um pouco a atividade. Mas São Paulo, com o PCC, lá a gente tem uma organização funcionando azeitadinha. O negócio aqui é complicado também. Não é fácil, não. É, assim, a gente, em relação aos Estados Unidos e o México... A gente tem uma vantagem, porque a gente não, não tem esse problema muito da fronteira ou o México e os Estados Unidos que vão ser vai ter uma exclusividade desse problema. Porque a gente até tava comentando aí sobre o documentário que também tem no Netflix, que é o... já esqueci o nome, Cartel Albino, Fábio, mis... Cartel Land, obrigado, é. Val. É que você tem um problema ali em relação ao quê? A fronteira americana né Do pessoal querendo entrar nos Estados Unidos E com isso você entrar com drogas E tudo mais E os cartéis instalados ali Próximo à fronteira né O Brasil em relação a essa questão de fronteira Ele também tem esse problema Ou não? A diferença de fronteiras é que a nossa fronteira não tem tanta visibilidade quanto a mexicana, né? Fronteira México-Estados Unidos. Mas se você for pensar é... na, na grande faixa de fronteira que a gente tem com o resto da, da América do Sul, incluindo aí Paraguai, por exemplo, que é uma grande porta de entrada de drogas e outros países, o problema na fronteira aqui também é bem complicado, é bem complicado. Só que não há é... esse enfrentamento tão grande como há lá nos Estados Unidos e no México. Por conta desse enfrentamento é que surgem esses grandes cartéis com mortes, etc., atividade de exército, isso chama atenção para lá. E aqui a coisa é menos fiscalizada, consequentemente, tem menos visibilidade. É, e digamos que também fica próximo ali da fronteira, o mercado consumidor e tudo mais, isso tem um certo diferencial. É, com certeza, com certeza tem. É, aqui pra, no, o grosso da droga vem para Rio e São Paulo e não sei dizer como é que é lá nos Estados Unidos, o consumo da, da droga também já é, é mais colado na fronteira, acredito que ali seja uma coisa mais disseminada, tem uma coisa mais difundida Eu tava vendo no, no YouTube, no Vice é, sobre o aumento de uso de heroína de uso e de produção de heroína no México Bem interessante, foi um vídeo de 30 minutos, depois eu ponho o link junto com a o ecast pro pessoal O o que o que é interessante que a gente frisar, né? Que no filme, né, a gente vai fazendo sempre esse paralelo que ele mostra que eles estão atrás de um chefe do cartel de drogas que eles querem trazer para os Estados Unidos, né? Então tem uma cena aí que que eu acho que é uma das melhores do filme. Eu, eu não vou lembrar o nome do diretor agora, mas para quem viu, ele fez, ele é diretor também daquele filme Os Suspeitos, que é com Hugh Jackman, com um Nicole onde... Kidman, Não, não, não. não, o, não. Do filme. o o diretor do filme, que tal, David, David, David Villeneuve. É, é David Villeneuve. dirige David. os suspeitos. Não sei se vocês já tiveram o alto. Ele a o também dirige O Homem Duplicado, que é uma adaptação do, de um livro, de um conto na verdade do José José Saramago. Tom, é, ah, acho que é com que é, com Jack dos Leroy. gêmeos. Que do regia É, eu tava querendo terminar de ver esse filme e não consegui. Ah, eu, eu achei que ia Ah, então, beleza. Albin, suas opiniões muito fortes, é isso que vale. É, o, o, o o interessante do filme que os Estados Unidos, como sempre, tentando mostrar aquela soberania dele, policiais do mundo, né eles invadem, invadem um terreno é, mexicano, pegam um chefe do cartel e vão interrogar numa base militar americana. né E a personagem... Não, não é um o chefe do cartel. Na é, verdade, é, um... é alguém ligado é. ao cartel. Eu, eu, eu acho né, que o número verdade. 3 do cartel foi esse irmão maluco que é o número 1. Sim, o, assim. O objetivo, o objetivo é justamente chegar no chefe do cartel. Agora para fazer o quê? Ninguém sabe até o final do filme. Então, te aproveitando falando ainda, não falou muito. Daí esse panorama aí, o que que eles querem ir atrás assim? Qual o papel central do personagem do, do Josh Brolin e do Benício del Toro? Bem, o Josh Brolin, pelo que deu para entender, ele é um policial de barreira ali, basicamente da DEA, e ela, ele aí, trabalha ele basicamente. O Josh Brolin, ele é da CIA. Liberício e Doutor é um contratado que é um maluco totalmente à lei de tudo, que tá só querendo acabar com um o cartel. Não, na verdade ele tá querendo, ele tá querendo se vingar é, pela exatamente, morte, exatamente. Da se vingar e da morte da, da, da filha e da filha da esposa. Da filha e da mãe, da mulher dele. Então, é, tem a personagem da Emily Blunt, né, que é uma é uma ela, ela é da CIA também, né, basicamente. Não, a ela trabalha É do FBI, perdão. É Ela é do FBI é aqui, é. e o personagem do Josh Burrow é da CIA. É isso, até então, parece que é uma operação conjunta entre o FBI e a CIA, né? para tentar acabar com o narcotráfico ali da região. E chegar ao chefe do cartel. E tem esse personagem misterioso do, do Benício Do Toro, que até então não sabe se ele é um torturador, se ele é um policial especializado e tudo mais. Se ele é um policial mexicano... E ele trabalha em conjunto com a personagem da Emily Blunt e do Josh Brolin. Só que aí descobre-se no final que o objetivo não era chegar no cartel, não era prender ninguém. Basicamente, era um plano de vingança do próprio Benício Del Toro para chegar ali no narcotraficante, ou no intermediário do narcotráfico de Medellín, eliminar e depois utilizar a, a personagem da Emily Blunt como escudo, né fazendo ela assinar um contrato é basicamente que o FBI isenta ele de qualquer culpa, de qualquer coisa que tenha acontecido. É, então, o o atuação. A Emily Blanche é forçado por quê? Porque a CIA, ela não pode usar, ter, ou, desculpa, ela não pode operar em território americano sem o aval de um agente federal. Ou seja, ela ali tá de bucha de canhão instantação, sabe? É qualquer ali só para mim que dar sinal verde pro pessoal fazer que já queriam irão fazer. Entendeu? Não, porque ela pensa, né? Ela e o amigo pensam que vai ser só em El Passo a missão, né? É, quando eles vão no e invadem o no México. Então, no começo do filme, né, ela achando que assim ser em El Passo, e eles vão lá em Juarez buscar o maluco para pegar na base, sabe? Que, por sinal, essa cena dá uma cena das mais maneiras de filme, cara. Aquela cena do tiroteio da ponte é... 10, sim, 10, sim, né? acho que é uma das cenas mais bem filmadas aí que eu já tinha visto de ação. Ó, muito bem feita, cara, muito fixe. O Bruno, é. pegando para esse panorama, eu acabei que eu não fiz a pergunta se você já teve a oportunidade de ver o filme, a gente soltou em um milhão de spoilers, né? Que assim, isso essa operação americana, no caso, é meio que um reflexo da política antidrogas americana que a gente vai ver nascendo lá com a de Nixon, né? Que que os Estados Unidos tentou fazer uma é uma uma guerra contra uma política contra as drogas e até hoje continua, menos que dando tiro no, no próprio pé, né, que eles não resolveram o problema das drogas nos Estados Unidos, né? É, quando vocês começaram a contar o filme, eu quase desliguei, né, <risos> mas fazer o quê? Ficar conectado e eu vi agora não vou, não vou ver mais essa, essa porcaria, vocês já me contaram tudo. A questão da política antidrogas. Ô, oh, primeiramente, você tinha essa questão do Nixon e tal, mas hoje Isso principalmente passa pela questão da pós-política, que é até uma questão levantada pelo Zizek, não sei se é assim que o nome dele, não tenho menor ideia, o cara é esloveno, não fala esloveno. Então tá... é, é, se não for assim, vai ficar sendo, então tá tudo certo. Ele fala <risos> aquela questão da, da pós-política, que é a superação da ideologia. Né? Você não tem hoje mais políticos com grande é, viés ideológico. Hoje os nossos políticos são mais gestores, e isso afasta um pouco do povo. Da, da questão política, do voto, do, do parlamento, etc e tal, você acaba apostando na criminalidade como uma forma de atrair de volta a população para o interesse político. Os políticos passam a apostar nessa teoria do medo, na, na expansão da criminalidade, em criar um assediador, a figura do assediador para que a pessoa busque proteção junto à política. Aqueles que fazem as normas, etc e tal. Então, a questão das drogas, que começou por um viés, hoje assume uma proporção política muito intensa. É, apesar da ONU, por exemplo, já ter recomendado a, a descriminalização é, das drogas, etc e tal, você não vê uma vontade política muito grande nos países, em geral né? Você não dá o olho europeu ou Estados Americanos. É, você não vê, principalmente a América Latina essa disposição para descriminalização ou para pensar de forma séria em outra política, porque acho que tá indo tá dando certo. O Mujica aí, ele seria o, o inverso de estudo, né, pelo menos na América Latina, né, no é, caso. É. Ele tem, tem, tem, tem ideias arejadas, né? O, o Mujica ele é uma cabeça pensante, apesar da, da, do, de parecer uma pessoa simplória, ele está muito longe disso. É, ele é uma voz dissonante em relação à América Latina como um todo. É um dia, claro, que não haja pensadores no Brasil, etc, e tal que defendem uma superação dessa política, uma coisa diferente, é que, a, que a situação seja vista por outro viés, e por outra ótica, mas não é essa política que prevalece, salvo no Uruguai. É... é... Alguém sabe a situação, Mas... como é que, como é que, que, que resolveu o lado uruguaico? Como é que ficou, cara? Depois de deixar de embaralhar a maconha lá? Alguém sabe a situação lá? Mas em relação a estatísticas, eu sei pouca coisa. É... Mas me parece, pelo pouco que eu li, é... me parece que o número de mortes violentas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro as nossas estatísticas eles chamam de letalidades violentas, lá houve uma queda vertiginosa. Foi uma coisa estúpida. Então, se eles gente analisar por esse único prisma, claro que é qualquer análise unidirecional uma análise de falha, mas por esse único prisma parece que é uma coisa que está dando certo. É, a gente e... visto muito por Sim, cima, é... alguém falando que não deu muito certo, mas eu perdi atenção também, que eu não... nem perdi a atenção. Outra política que o Mujica tomou, é, que está muito associada à nossa realidade, quer queira ou não, é tentar é, criar uma sanção ali, uma espécie de impedimento a programas sensacionalistas de final de tarde. Isso, isso, isso, isso e também é verdade. É, que locupletaram de alguma forma, de outra também, a, a violência, a escalada da violência e tudo mais. Como a gente vê aqui no Brasil. E lá teve uma certa regulamentação e, consequentemente, com essa regulamentação, percebeu-se que, é, acompanhado também com essas políticas políticas, de drogas e tudo mais. Acabou diminuindo a violência e a criminalidade lá no Uruguai. É, eu, eu, eu é tava... pode falar. Claro, pode pode falar. Não, pode falar, pode falar. não eu, eu não ia pegar nesse lance que vocês estão falando o seguinte, né? Eh, o, o Brasil, infelizmente, não eu não vou dizer que ele tá no não quero rotulá no um retrocesso, né? Mas a gente ainda tem esse problema com a questão dos políticos, né? Sem sem polêmica, Albino. No caso aí, do, do eu não Bolsonaro, não no nada, caso. Nada, eu não, nada. não, eu só tô falando, acho que que você se exalte aí, queira dar tiro, que não sei o que lá. O, o, o Bolsonaro, ele é um cara que ele, ele ganha o voto pelo medo, né? Tá questão questionando a questão do... do Nem precisa do usar o Bolsonaro, eu posso usar eu posso usar um exemplo de um político aqui de Belém, que ele é deputado federal, que ele é amigo do Bolsonaro, que é o delegado Edemauro. Que ele é muito conhecido por estourar cativeira aí, de drogas e tudo mais, de... Ele já teve a cabeça a prêmio aí por traficante, conseguiu capturar inclusive o traficante que estava oferecendo a cabeça dele a prêmio e ele virou uma espécie de herói por parte da população, principalmente porque ele acabou se favorecendo muito por esses programas que eu acabei de falar, de finais de tarde, sensacionalistas, porque tem é, a, a primeira parte aqui do do, do Cidade Alerta, né, que é regional, e tem a outra que é nacional. E a regional, basicamente, ela aparecia muito. E também tem um programa específico, que é o Rota Cidadão 90, que ele aparecia muito estourando cativeiros, capturando bandidos, fazendo várias operações nesse sentido. Por conta disso, ele se aproveitou dessa popularidade, acabou se elegendo, foi o deputado federal de maior voto aqui do estado do Pará. O segundo, se não me engano, foi do PSOL, Edmilson Rodrigues. E tá dando o que falar lá no Congresso, já teve discussões com João Jean Willis, já apareceu várias vezes aí com Jair Bolsonaro, defendendo pena de morte e tudo mais. Aí a pergunta que eu faço até com o Bruno é o seguinte, a nossa lei antidrogas, ela, ela é uma boa lei, ela é uma lei que ainda tem furos, é, é uma coisa que é, é para proteger o usuário, a gente tem, quem a gente tem tem que punir, né porque o usuário de drogas ele ainda é muito mal visto no Brasil né e a, eu vejo muito a galera falando assim, um exemplo, ah porque as drogas são ruins e não sei que lá, mas os dados e estatísticos que a gente tem que é o cara que bebe, que bate na esposa, é o cara que bebe que causa acidente ou causa confusão na rua, assim é, tem a gente tem que mudar a nossa lei de drogas ou, ou, ou não, ela tá boa e os juízes que tem que começar a parar de julgar com opinião deles e com a, a pressão da mídia aqui no Brasil. Hoje desde, desde a hora do almoço eu já consumi drogas várias vezes, né? Tomei vinho já, já fui fritura, então eu já também já usei cafeína. Então tô usando drogas desde do início do dia, tô inclusive numa quarta overdose já. É, mas olha só, a questão toda é a seguinte, a nossa legislação de drogas ela é meio psicofrenica. Ah, porque ao mesmo tempo que a nossa lei de drogas eh penaliza com muita intensidade o tráfico ela é liberal em relação ao uso, mas não aquele liberalismo todo. ela É um liberalismo em cima do muro. Você não tem pena de prisão para o usuário, e até acho até razoável que não tenha, mas ao mesmo tempo considera o usuário um criminoso. Né? É aquele criminoso que não é tão criminoso, eu só não descriminalizo para não dizer que eu não descriminalizei. É basicamente isso que a nossa legislação de drogas faz. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a partir do momento em que a gente vai tratar o usuário, o uso de drogas, como problema de saúde pública, E parece que isso é razoável, porque é a melhor forma de você lidar com o problema, de você resolver. É, então, é, se você criminaliza o uso de drogas, você afasta o usuário do da busca pelo tratamento, da busca é, pela solução do seu problema. Inclusive, também os dados e estatísticos passam a não ser confiáveis, né? É aquele negócio, você quer combater o tráfico de forma efetiva, libera, libera a droga, libera a venda das drogas. Isso é muito mais eficaz do é, que a punição intensa. Eu gostaria inclusive de fazer uma pergunta para você em relação de qual é a diferença da descriminalização das drogas pra legalização das drogas, porque há muita confusão ainda nesse sentido, Muita gente acha é, é verdade é porque existe uma confusão um senso comum melhor dizendo que diz que o fato do de uma conduta ser ilícita ela é necessariamente criminosa não é, é você tem ilícitos de várias ordens você pode ter um início penal um início administrativo um início trabalhista é legalizar nas drogas significa liberar É liberar o consumo etc e tal é liberar a venda agora descriminalizar é simplesmente não ter mais essa conduta como criminosa não quer dizer que ela não possa ser i um iníciocito de outra ordem é... nós temos aí vários várias tentativas no mundo de lidar com esse problema talvez nenhuma tenha sido ainda absolutamente eficaz mas fato é que essa política da criminalização já está aprovada por a mais B que não dá mais você não dá certo aí a gente pega por exemplo aqui no rio acho que no, foi agora nos últimos dias nós tivemos a não sei a... quantos políticoslí as avaliados um, uma coisa absurda isso nada mais é fruto do, da, do que é isso é fruto da política de drogas essa política de confronto né, com traficantes da criminalização intensa quantas não pensar melhor nessa situação importante gente não tentar buscar uma alternativa mais segura vai continuar nessa é, nessa barbáie do nosso dia a dia É, eu, eu acho que em Portugal eles descriminalizaram, eles criminalizaram as drogas. É, realmente tem um limite entre posse e tráfico, mas eles fizeram isso, acho que ajudou a resolver o problema, assim É, na Espanha... É, eu sei que não sei exatamente o a quantidade, a gente parece que são três ou a pessoa pode ter na, na sua casa três vasinhos é de maconha para produzir a própria droga, por exemplo, para que com isso ela não precise. Ela pode ser o uso nesse caso seria liberado e ao mesmo tempo se deixaria de financiar organizações criminosas. Não sei se é a alternativa mais eficaz. No, novamente chega aquele aquela situação do em cima do muro, né? Nem tanto cá nem tanto lá, não me parece que seja a melhor alternativa. Eh, quando a gente teve a lei seca no, no, nos Estados Unidos, foi a época de maior crescimento do crime organizado lá, claro, né? Então, eu acho que o combate às drogas vai muito por esse lado. Você cria a proibição que cria o crime organizado e por outro lado, você é, tende a não descriminalizar porque isso traz dividendos políticos, né? É, a questão do dividendo político é uma coisa muito séria. Ninguém quer hoje descriminalizar o pensar o se quer debater a descriminalização das drogas. Por quê? Primeiro que é uma, um debate impopular. E depois, por quê? Muita gente vai deixar de ter voto com uma descriminalização dessa. Sim, sim. É, é, é, então, é, é aquela história de que... que Fala, pode falar, pode falar. Além disso, tem certo moralismo por parte também né, da discussão do tema em si. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, é aquela, é aquela história, né, que gente, político não faz o de básico porque não dá voto que tá debaixo da terra, né? É bem, bem complicado isso hoje em essa política aqui do Brasil, é bem complicado assim mesmo. É, a gente vai ter na lei de drogas, né, dos artigos que eu tava até vendo hoje, revendo, que ele vai tratar aí, né, o crime, pelo que eu vi, de quem é o usuário e de quem não é o usuário, né? No artigo 22 a gente vai ter no seu caput dizendo que quem adquirir e guarda, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Aí ele vem com o um inciso primeiro, segundo, terceiro, dizendo que é advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e a mediação medi a medida educativa de compreensimento ao programa ou o curso educativo, né? que seriam apenas para quem consome. Em contrapartida, que a gente vai ter uma dicotomia aí em relação ao artigo 33, que ele também fala, ele, ele encaixa umas coisas, né que seria, no caso, o título 3 dos crimes, que ele fala importar, exportar, remeter para trás, produzir, fabricar, adquirir, vender, guardar, trazer consigo, é, é, oferecer a venda, e ele vem falando outras coisas aí, Ele também vai trazer como uma criminalização se, se eu não estiver enganado né? é por ele conter certos verbos em ambos os artigos isso traz uma, um, um, uma preocupação para quem é consumidor no caso e não é traficante porque o cara pode ser usuário e está lá guardar mas o artigo e adquirir mas o artigo 33 também traz essa nuância isso na hora Do, do vamos ver, e o pessoal acaba falando que é o pobre que é preso, o rico não é. é, é Traz um problema na hora mesmo de tipificar a conduta do, do usuário? Traz, é, traz. É, é, antes, antes de... Antes do, do nosso convidado falar, eu vou contextualizar o que ele gosta de dizer. Ele está se referindo à Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006, que é basicamente a lei de instituição do Sistema Nacional de Políticas Públicas, o SISNAID. Ele citou, basicamente, os capítulos 3 dos crimes e penas e o capítulo 2 dos crimes, que é onde está o artigo 33. Pode falar. É, então isso, isso aí traz uma confusão, sim. Por quê? É, nós não temos, na Lei 11.343, uma definição muito precisa de quem é o usuário e de quem é o traficante. né é, O que o artigo diz, basicamente é que nós temos que levar vários fatores em consideração. o Quantidade da droga, claro, o sujeito foi preso com uma tonelada de maconha, com certeza aquilo ali não é para uso próprio. É, a quantidade da droga ela tem que ser considerada, as circunstâncias sociais, é, o local da prisão, o fato, por exemplo, o sujeito apresentar a, algumas posses e, de repente, não ter um emprego que justifique o fato dele ter é, aqueles bens que ele tá ostentando, é mas Tudo isso é um tanto inseguro, isso acaba ficando numa apreciação muito subjetiva. É, não por isso, é, não é raro a gente ver o usuário sendo como sendo preso como traficante, muitas vezes o traficante se passando por usuário. Aqui no Rio é bastante comum. O camarada tá ali vendendo droga no, na comunidade tal, ele fica com é, papelotezinho, cocaína no bolso, para se for abordado, se passar por usuário. O resto Restinho escondido próximo a ele. É, quando a galera chega no consumidor, ele pega umzinho lá e vende, por aí vai. É, Mas não sei, eu tenho minhas dúvidas, se estabelecer uma diferença objetiva em traficante e usuário, se isso não causaria até um, um número maior de erros judiciários. É, tem essa proposta no Supremo, o Supremo hoje em dia já está discutindo a questão da, da pertinência ou não da criminalização do, da posse de drogas para consumo pessoal. Isso está sendo discutido lá, embora um dos ministros tenha pedido vista e não saia de cima do processo. É, e nessa discussão o ministro Barroso pedi, é, tentou estabelecer alguns critérios objetivos de diferenciação e parece até que equivocadamente, porque não é o judiciário que fazer isso, parece que ele está atropelando um pouco o legislativo, naquilo que a gente chama de ativismo judicial, né mas há essa tentativa, não sei se o estabelecimento de critérios objetivos vai dar resultado para melhorar a situação, mas de uma forma ou de outra, do jeito que está agora vem causando muitas injustiças, sim. Aí, o Bruno, eu queria te é... aproveitar. Pode falar, volta Fala aí, depois eu falo. É, inclusive, é um lance interessante que ele falou, que eu, eu posso falar no capítulo 1 um dos princípios e dos objetivos do sistema do CISNAD, no caso, em que ele elenca aqui os princípios básicos do CISNAD. Ele fala dos direitos fundamentais, dos respeitos às pessoas de diferentes etnias, de certos valores éticos, culturais. É, a gente sabe que isso tudo é perfeito na legislação quando se respeita algo chamado Estado Democrático de Direito. Só que, como o nosso convidado falou, é, tem um, um certo código ali, uma certa conduta por parte da polícia e até mesmo do judiciário de fazer um certo julgamento entre as pessoas. Por exemplo... É, se um, um cara é pobre, é encontrado, <risos> eu, eu gosto sempre de exemplificar, exemplificar desse modelo, é, é pobre, é encontrado é, usando drogas, então obviamente ele é um traficante, então vale mesmo o depoimento do policial e ele é condenado, agora se é um riquinho e tudo mais, não, ele não é um usuário, não é traficante, não, ele não é traficante, ele é só um usuário basicamente. Então eu, eu faço essa seguinte pergunta, é, você, você acha que é, esse, esse capítulo 1 ele é respeitado por é, alguns membros do judiciário ou como você falou, tem muito esse negócio de, de pré-julgamento inclusive entre os juízes, os promotores de justiça no geral? Eu acho que eu posso responder essa pergunta até saindo um pouco da seara do tráfico de drogas e entrando na na seara do direito penal como um todo. né Embora exista no, no direito penal hoje uma base de princípios, uma base dogmática muito voltada para uma aplicação democrática é, do direito penal, o, aqui no Brasil é, isso é subvertido à torta e direito, né? nossos tribunais mesmo a nossa polícia em geral mas já é considerando o sistema penal como um todo é são órgãos muito refratários né ao direito penal democrático nós temos aqui um viés punitivista muito grande vem dessa concepção que eu falei lá no início da pós-política de você trazer é, a guerra ao crime como é, parâmetro né para que seja respeitado para que um político seja eleito etc e tal toda essa questão da guerra ao crime, da da, da cultura do medo, tudo isso leva a uma aplicação do direito penal como instrumento de abuso. O direito penal se torna arbitrário, ele se torna uma uma forma de contenção é, populacional. Você usa o direito, o direito penal para manter o status quo, para manter a, uma sociedade estratificada e quem está no poder continua no poder e as classes alternas são tão, tão somente uma massa de, de manobra para que você sustente esse poder. É, eles precisam mudar essa cultura Mas mesmo no judiciário Ela é muito enraizada É muito difícil de você mudar isso de uma hora para outra Sim, o, a gente tem até o um exemplo Recente dos 450 gramas De cocaína Que foi encontrado no helicóptero De um certo de, Deputado não, de um certo senador da república Que eu não vou falar o um nome Obviamente para não dar processo que Ninguém não escuta nada, essa merda, Volta Ninguém escuta essa merda, pode falar à vontade. Que é o Perrella, que foi presidente, inclusive, do Cruzeiro, né? Eu oh, acho, acho que é o seguinte, droga, o cara foi presidente do Cruzeiro, tava num helicóptero cheio de droga, acho que droga por droga o presidente do Botafogo tem bem mais. <risos> Alguém aí nem tá recalcado que o Vasco ganhou hoje, né? Mas tudo bem. <risos> nem, nem, nem vou atiçar muito porque é convidado, né? Vai que pode dar aula para mim de novo e é perigoso, né? Olha <risos> o Vascaena aí, ó. <risos> não, não sou vascaena, nem gosto de futebol, pô. É, pegando bem, nessa pauta... Po... Eu sou, eu sou, <risos> pegando... eu mas tudo bem, né? É, é, pegando nessa pauta aí que o Walter levantou, né, que era o que eu ia fazer, faz... ia, ia também perguntar, mas não tão brilhantemente pro Bruno, que é o seguinte. É, no caso que o, que o Walter levantou, o, o pobre ele é preso e o rico não é. Isso é um problema teoricamente. Aí te perguntando como delegado de polícia. Isso é problema do delega do delegado que faz o inquérito, é do MP, é do juiz, é, é do advogado do, do defensor público que não fez um bom trabalho. É é, é, é, é para entrar na porcentagem da política do vamos prender mais gente para mostrar que a, que a, que o estado tá fazendo, tá fazendo alguma coisa. É de quem seria talvez uma culpa aí? Há um culpado ou não? Problema do sistema. Aí não é só no Brasil. Isso é assim no mundo. O judiciário é que é o órgão que deveria ser responsável por controlar, por observar os princípios que não tem o direito penal e etc., e dar uma aplicação com ele, com centânea, com a realidade social. né Mas isso não é feito, isso não é feito. Uma das críticas que se faz ao direito penal, e novamente saindo da questão do tráfico, falando do direito penal como um todo, é que o direito penal seletivo. Sempre foi, né mas em determinado das épocas, essa seletividade, ela fica mais evidente. Eu falo que o direito penal seletivo, ele se volta justamente contra algumas castas e não contra outras. essa a gente observar o tratamento que é dado aos crimes tributários, por exemplo, onde você paga o valor de um tributo, depois de sonegá-lo e se livra do, do, da punição e isso não acontece no furto, isso fica bem claro, essa seletividade, esse tratamento diferenciado. Furto é o um crime do pobre. Então, se o camarada furtou mil reais e devolveu mil reais, ainda assim ele tem que ser condenado. Agora, camarada sonegou cem mil reais e pagou, antes de ser denunciado pelo Ministério Público, tá tudo certo. esse livro do processo que o que interessa para o Estado é a arrecadação, e não o dolo do, do, do sonegador. né aí Por aí a gente já vê o tratamento diferente que o nosso direito dá às diversas classes sociais. Tem até um exemplo aqui no meu estado, que basicamente, como eu falei para vocês, tem traficante de drogas aqui, do mais, eles vão para o Chilindró, anos na cadeia apodrecendo, e teve uma quadrilha aí de garotos de classe média que estavam vendendo êxtase na porta das baladas, que simplesmente não duraram um dia na prisão e que estão respondendo processo de liberdade. É por isso que eu, eu se pinto muito essa questão do Estado Democrático de Direito. Eu acho que ela é válida apenas para um setor, uma casta da sociedade, enquanto para outra, a punição. É, não é. Não, fala, Albino. Não, um não, não, não, não, faz a polêmica. Não o, o Walter ele diz como se ah, o cara é pobre, ele abusar abusado pelo sistema. Cara, na verdade, quem abusa o sistema é o rico, mas segue em frente. Eu estava esperando o Albino, Albino polemitizar. E, e, não, não, só para falar tipo assim o tá acontecendo, na verdade, é que o rico abusa do sistema, né, mas... Não, porra, deixa quieto não, eu quero não, que tu fale, porra. Não, eu falar isso mesmo, eu só queria falar isso mesmo, cara. porque o problema não é bem o sistema não, assim. Não, mas eu, eu, eu, eu, eu, eu concordo com a Albin, né, com certeza, o rico, ele encontra brechas, assim, no sistema. A diferença ah, é que, que o assim... pobre vai preso porque não tem dinheiro para porra, pagar um advogado que vai achar uma brecha na não, lei. Não, demônio, cara. eu tô falando justamente isso. Tudo bem, tudo bem. pode seguir em frente, pai. pode seguir em frente. Eu tava sentindo falta desse embate de vocês dois, de de, de se amarem. Não, não tem bate cara, isso é coisa da cabeça do Albina eu tô falando bem, uma coisa e ele tá pensando loca, outra. bem, tudo bem. Se amem, se, bem, amem bem. se amem, se amem. Tá bom, é... continua, continua. Pode, sim. não mas é, a gente já falou pouquíssimo do filme né mas o, o filme ele vem trazendo essa essa questão né e, e, e aproveitando que a gente tem um convidado que pode dar essas respostas pra gente né até para o, o nosso público aí que deve adorar puxar um e tudo mais é <risos> realmente existe é, é, os cinco que escutam né é realmente é existe a questão do ma do, do, do mal necessário Bruno tipo assim a, que no, acaba acontecendo o que? Tem um voltando, traficante voltando que a gente no não... Filme, de... Voltando é te, Será que teria um traficante que a gente não deveria prender? Tipo, é, ilustrando melhor, a questão do Iraque. Foram lá, aprenderam o Saddam Hussein e está a zona que tá No Rio de Janeiro a gente encontra essa realidade? Olha, vamos Era, deixar não, esses... Mataram. É, mataram. É, é, vamos, vamos deixar estar o grupo ali, porque ali eles se regulam, entre eles está tudo bem... Ou não, teria que ir prender geral e tentar acabar, fazer essa política aí, que infelizmente é o que a gente tem em mãos, de combate realmente às drogas. Tem que ir lá e prender, ou, ou, ou tem que tem que existir essa politicagem aí de o, o Estado não quer que faça isso ou aquilo, qual seria a solução no caso? Os órgãos integram o sistema penal, a gente tem que se preocupar com uma questão política, né? Claro que os integrantes é, do, do sistema penal, as pessoas, os indivíduos, eles podem ter suas opiniões, eles podem ser a favor ou contra a política de drogas, eles podem achar que em determinada facção é melhor fazer uma repressão e contra outra não, porque socialmente talvez seja mais adequado, mas são opiniões pessoais, é opinião pessoal, ela não pode ficar na frente da aplicação da lei. É, se eu tenho uma lei de drogas hoje, que eu, da qual eu posso até discordar, mas ela existe, Eu, como delegado, por exemplo, não posso simplesmente fingir a inexistência dela. Tem que cumprir. A minha opinião não pode ficar acima daquilo que o legislador deliberou, porque senão eu vou passar a ter uma ditadura do eu mesmo. é uma Passar a ter uma aplicação solipsista do direito. Uh, ou seja, o que vale é a minha consciência, e não o que foi deliberado pelos representantes do povo, ainda que eles não sejam muito confiáveis. Né? Então, me parece que essa questão de você atacar uma facção e não atacar outra por uma questão de... para evitar, de repente, até uma consequência colateral maior, é, eu já vi isso acontecer, já vi isso acontecer, você atacar uma facção que estava encastelada há muito tempo em no lugar e isso trazer uma repercussão criminal ainda maior para determinada região, eu acho que isso não pode ser uma opção política. É, a lei existe, ela tem que ser cumprida, quer a gente gosta, quer não, né? E a partir do momento em que eu faço essas escolhas, muitas vezes as escolhas descambam para o acordo, para para permissividade e, muitas vezes, para aquela promiscuidade entre o órgão e é, aqueles que atuam à margem do Estado. Não acho isso saudável, não acho saudável, não. É, a pergunta que eu ia fazer, mais ou menos, é sobre o PCC. Eu escutei um programa em tempo desses, o Salvo Melhor Juízo, podcast, que eles falam que basicamente o número de homicídios dentro das penitenciárias ele vem diminuindo muito por conta de algumas facções criminosas porque há sempre um acordo ali entre as facções criminosas e ao, ao, é, alguns poderes ali delegados, o pessoal da penitenciária e tudo mais no geral, para tentar minimizar esses danos, minimizar essas mortes vocês acham que você acha que com o tempo, houve essa diminuição das mortes. Você acha que de alguma forma de outra facções criminosas como Comando Vermelho, PCC, eles são, de certa forma, um mal necessário? Ou você acha que tem que reprimir mesmo o, o coisa do gênero? É, quando a gente fala em fortes diminuindo, é, isso me parece que sugere uma a existência de uma facção hegemônica, né? Alguém que passou a comandar de forma quase que absoluta uma determinada região. Claro que isso não é saudável, porque tende a essa organização criminosa crescer. A partir do momento em que ela não tem oposição, ela cresce. A partir do momento em que ela cresce, ela se enraiza cada vez mais no Estado. É, galera, a gente teve um problema técnico aí, o, o, o Bruno ficou sem internet, né, o nosso convidado. Vamos tocar aqui na frente eu, o, o Walter e o Albino, né. Sobre essa questão, né, a gente fez um podcast um pouco mais, tá fazendo, né, um podcast um pouco mais diferente, né, um pouco mais mais sério, posso dizer assim, vocês viram que a gente não fez muitas piadinhas hoje, que que é um problema que a gente tem no Estado. Cada um que mora, eu e o Albino moramos no Rio, o Walter mora em Belém, o Kenô, que não tá aqui, também mora no Rio, né, a gente tem esse problema, né, Do, do das drogas e tudo mais e a gente pegando num contexto mais nerd aí falta, né? Acho que não é mais filmes, né? Mas a gente tem poucos filmes hoje em dia com a invasão dos filmes de super-herói, um filme que trate disso como o Sicário trata, né? Aí pegando mais um verso do filme. O que que vocês acharam do filme em si? Essa mensagem que ele diz, né? Que tem aquela cena que a Mumbant assobra lá o o, o telhado, é o cara fala, né? Porra, tá vendo aí, ó, agora Estão comendo as cabeças aí e tudo não, mais. É, você... você corta a cabeça da cobra você vê o seu pegar fogo. Uma coisa que ele falou. É. é. vocês acham disso aí? Cara, o, o filme para mim também não seja bem claro, entendeu? Eles tiveram que fazer algo... Hum, cont... Vamos botar assim, não contra lei, mas caralho. Algo errado, entre aspas. Para conseguir fazer algo... Ilegal. Um, um bem, é, exatamente. Ilegal para conseguir fazer um bem maior, entendeu? No caso, eles tiveram que ignorar todas as leis. tiveram que simplesmente assassinar o cara e foda-se para conseguir trazer um bem maior que seria essa bridade no país, né? Essa para mim foi, foi bem, o um bem maior. Na verdade, na verdade o que rolou foi uma vingança ali, pessoalmente do cara que era um advogado, do bem do touro, não. Toro, não ele, família, eles eles usaram, eles, cara... fala, de fala, desculpa, não, foi foi justamente uma vingança que o bem do touro foi fazer lá em relação ao, ao intermediário do cartel ali de Medellín, e foi aquela coisa, matar com ele com dois cacha dois com com uma cacha só, basicamente que basicamente matar o intermediário ali de Medellín e o cara de uma certa forma também promover a vingança dele. Sabe? De de alguma forma, mas, mas, mas é, volta. assim meio deturpada, parece parece que realmente o que ele fez foi algo certo, correto, mas pô, ele passou por cima de legalidades e agiu com vingança e não é, conforme conforme a lei, respeitando as legislações de ambos os países. Mas mas Walter, o, o... olha só, eh o Hitler, ter de Medellín, era ele. Era bem isso o touro, mendarina na Colômbia, cara. O que aconteceu? Eles acabaram com o cartel mexicano para botar o cartel colombiano no lugar, porque o como o cartel colombiano traz se habilidade, Isso que eles fizeram no filme, entendeu? É, então, era isso, eu, era isso que eu ia falar. Assim, eu não acho que se resolveu o problema. Isso Trouxeram não, uma estabilidade, e, tá ligado? É, eu nem vou dizer estabilidade, nem isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é o seguinte, tipo, é que assim, é, o Benício Del Toro, né ele vai buscar uma vingança ali, mas ele não tá querendo resolver o problema do tráfico de drogas entre os Estados Unidos e o México. Mesmo que ele queira trazer estabilidade, como o Obino colocou aqui, né o, o, o, o, o grande lance é que além dele é fazer tudo pela uma motivação própria o problema vai continuar que eu acho que não é um problema que vá se resolver eu e o Albino a gente viu aí o documentário que você tem antes né falar que no final do antes que no final do filme tá lá o garotinho que é filho do policial que é morto pelo Benício out touro que ele utiliza como plano para poder chegar próximo do cara lá que era o intermediário E ele tá no campo de futebol jogando bola e quando ele tá quase para fazer o gol, eles houvem um tiroteio. E basicamente esse tiroteio é um, um simbolismo, quer dizer que no final eles não resolveram problema algum, cara. E continua tudo a mesma coisa é que, que que esse é o grande lance, né é, é o, o, o, o documentário que eu e o Albino vimos que eu citei no início ele trata disso também feliz ah, Impelig... é o, o é, eu tava esperando a deixa que alguém fala o, o, o, o nome para mim o cartãoland ele mostra isso no final do documentário que infelizmente o problema não vai ser resolvido porque os Estados Unidos é como eu citei né ele vai vir com a questão aí lá no Nixon Olha quanto tempo que os Estados Unidos está fazendo a luta contra as drogas e o problema não foi resolvido, O nosso convidado aí citou a questão do, do Al Capone, né, da, da Lei Seca. Pô, Os caras é, eles queriam prender o Al Capone de qualquer jeito. Foram prender o Al Capone por sonegação de impostos. Sim, é, né? Foi, foi quando Sim. teve o mundo... uma das coisas rara lá, uma coisa que é rara lá nos Estados Unidos é, não, uma coisa que eles respeitam muito lá dentro basicamente são os impostos. Tanto que o pessoal da FIFA foi preso por causa disso, né? Sonegação de impostos. É, não, é tanto que hoje hoje em dia cara quem não sabe é, em alguns estados ainda é proibido você fabricar um um shine um shine para quem não sabe era a bebida legal que eles faziam e vendiam entendeu seria mais então, ou menos como a cachaça daqui, né? Mas o, o, o esse é o grande problema, a gente vai encontrar é, é esse problema, né? Porque você vê aí o, o cartel de drogas e tudo mais, né? Qual qual seria talvez porque, a solução? Porque é, porque deixa eu contextualizar, é, cada estado lá dos Estados Unidos tem uma legislação específica, seja para drogas, para união. Aliás, união estável hoje em dia em todo o país, para pessoas do mesmo sexo. Mas em relação às drogas, em relação a consumo, por exemplo, de maconha para fins recreativos e medicinais. Cada estado tem uma legislação específica. Por exemplo, em Washington é permitido, se eu não me engano, no Texas não é. Então, quando ele tá falando da questão dessa bebida, é, em três é que três é... estados, três estados, Washington, Geórgia e Colorado, três estados. É, basicamente é proibido dentro de um estado e em dentro de vários, alguns estados né lá dos Estados Unidos, mas os outros não tem legislações específicas quanto ao consumo dessa bebida e a fabricação dela. Pode falar, Bigode. Não, eu falar a solução, talvez, pra gente talvez acabar com esses grandes cartéis, seria a legalização das drogas, né? Talvez seria não, realmente a... Ah... Terminei, Bigode, deixa eu falar agora. Não, então, o, o, o grande lance seria esse, né? o A gente liberar as drogas talvez seria a melhor solução porque... Não, não, eu, eu acho que não é legalização, é descriminalização por isso que a gente tava falando da diferença de criminalização... Não é assim, não? Não é, você... A, a, a, a questão é que a legalização... O que aconteceu quando o liberal maconha nos Estados Unidos? O cartel tomou uma porrada de 2 bilhões de dólares. Entendeu? E aí vem um problema que... Quando as pessoas falam de legalização de maconha aqui no Brasil, de droga no Brasil... Eu penso o seguinte, tudo bem. Você vai dar uma porrada no tráfico, certo? O que, que eles vão fazer para recuperar esse dinheiro, cara? Porque nos Estados Unidos eles conseguem segurar, conter a onda, porque eles têm a polícia efetiva não também tem forças armadas efetivas, tem serviços de, de inteligência que funcionam, e aqui no Brasil a não tem isso, entendeu? Se eles, vamos lá, dar uma outra... Mais no ou momento. menos, né? Mais ou menos, se fosse tão efetiva assim, tinha acabado não, com o problema e da droga lá. Não, comparação ah, com, com, a, com, a, com a gente, o deles funciona. Tá ligado? E principalmente o sistema judiciário, tá ligado? Fica pra nós, Albino. Fica para nós. A gente nem é o principal mercado consumidor, cara. Não, eu, eu, consumidor eu não tô falando... a Europa. Sim, mas eu tô falando o nosso problema aqui, o nosso tráfico, tá ligado? Eu uma situação mais doméstica, não um gel, tá ligado? Vamos botar assim, tudo bem, a libera aqui a maconha. O que tu acha que vai acontecer? Tu acha que o traficante vai tomar um prejuízo pra ficar quieto na dele? Não vai, vai ter que fazer outra coisa, entendeu? Eu acho isso muito preocupante. Ah, ah, Albino, sabe? na boa, você... Na boa, Albino, tu acha que... Uma... Ah, tu tá dando um exemplo no caso Amacuan, tá dizendo que é uma máquina da loucura, né? É. Não, exatamente. Tô falando, tô dando só exemplo da Amacuan, nunca Amacuan ser a seja mais vendida ou por isso, entendeu? Pode trocar por qualquer qualquer droga. A questão principal é o cara vai tomar tomando um prejuízo. Como é que tu acha que ele vai querer esse prejuízo, entendeu? Que eu acho que para mim isso seria preocupante. O é é, é, é muito, eu acho que realmente é muito complicado, né? Eu acho que eu não sei se o Walter e o Ob não concorrono comigo. Não sei, é, o, o Bruno, né o nosso convidado, ele falou, acho que o problema também é como a mídia aqui também cai em cima, né? A gente tem aquela famosa capa da Veja, né não, Walter? Do Fábio Assunção, <risos> né? E e, e, e, do, e do pobre, né? O, o pobre, ele usa, ele que financia, o caralho é quatro, pra, pra, pra, pra, o, o, o playboy ele usa, como é que a gente vai recuperar esse bom moço, né? Nesse caso, não tô falando da questão do Fábio Assunção, tá? Tô falando do rico em geral, Como que a gente vai recuperar esse bom moço da guerra das drogas que cultivar... Porra, é... É foda, né? A gente tem um Datena aí da vida fazendo uma mídia sensacionalista do caralho aí à tarde, né? Eu não sei se vocês concordam com isso. O que que, o que que vai ter que mudar? A consciência das pessoas ou dos políticos primeiro? Cara, eu acho, que acho que é, é das pessoas, né? É das pessoas, cara. Porque você mudou na, a consciência das pessoas você, por consequência, muda os políticos, tá ligado? Eu acho, que eu acho que, sinceramente, essa guerra, ela tá fadada ao fracasso. Ela não vai ter fim. Basicamente, ambos os lados se favorecem muito dessa guerra, como eu falei para vocês, um lado acaba ganhando financeiramente, que é o tráfico de drogas, e o outro politicamente, né, fazendo essa política do medo. Eu falei para vocês do no caso do delegado, que baixia, política de tráfico é, uma, de drogas, uma, uma, ah. uma que ele era que a gente fala agora. política do medo, cara, você faz a todo momento, cara. Todo momento a gente vê lá a, a, a caminhão do, do PT passando aqui, vai acabar com a sua família, o sofá família, cara, né, quando sair, tem o desarmamento que foi feito na em cima na política do medo do gigante, sabe? Isso aqui no Brasil, maior do mundo, cara, a política do medo é a que mais se usa, cara. É a que mais se usa para conseguir dominar a população mais simples. A vejo que nesse momento até a população mais rica também, sabia? Sim, sim. É, é porque cara, com medo se domina a pessoa, cara. uma pessoa com medo ela aceita tudo, porra. O, o que eu é. acho legal, até até zoa aqui o Albino contra-sextualizando, ele é a favor da legalização das armas, né? do, do todo mundo usa, né? É, é... O... tá, vai. Não, não, não, não vou zoar você, vou não, zoar não, os é, caras é, que é, é, usam... É, é, é porque, tipo assim, você fala legalização, parece que eu quero que todo mundo tenha arma. Não é bem assim, não. Não, tá bom, não é bem assim, galera. O Albino, ele tem restrições. É só para falar um pouco mais rápido. O cara que geralmente defende o, o porte de arma para geral, ele mete a seguinte coisa. Foi o que até a gente tava usando esses dias. É... Ah, não tinha Coca-Cola na, na padaria. Se eu tivesse uma arma, isso não aconteceria, né? Ou, ou o cara que é contra as drogas. Ah, se se a gente acabasse com as drogas e os traficantes, não teria essa violência. Como se as pessoas vivessem só disso. A gente vê aí o Tropa de elite quando a gente tem a incursão da polícia para dentro das favelas. De onde que os caras vão começar a tirar dinheiro? De, de gás, de internet gato, de TV a cabo gato. Não, então, exatamente, exatamente. o Albino falou de um lance interessante é, da, Albino não, foi tu né Bigode falaste, foi, do, foi, do, foi, do foi, Tropa foi Elite foi, da questão dos dos milicianos, basicamente. Não foram traficantes. milicianos tomaram conta das favelas, depois que houve aquela ocupação toda, as instalações da UPP, e houve a militarização ali, basicamente, das áreas. Com a militarização, isso também, de uma certa forma ou de outra, ajudou meio que no crescimento das milícias ali. E as milícias, basicamente, é, se favoreceram muito, começaram também, de certa forma, da mesma forma que os traficantes faziam também, Ajudar muito também a população, fazendo o Sky Gato, é, entregando gás de cozinha, entregando bujão de água e tudo mais, a preços mais acessíveis e tudo mais, justamente para, ao mesmo tempo, tentar ganhar respeito da população, ao mesmo tempo também dizer, olha, nós é que dominamos agora essa parte aqui e vocês estão é, sobre as nossas ordens tipo se pisarem fora da linha, é, é chumbo, é tiro, é bala, basicamente. O que que é basicamente isso? Assim, é, é em resumo, né? A gente falou um pouco do filme a gente da Mara, mais um contexto assim em cima do problema que o filme trata, né? Apesar de ter contado spoiler para caralho, né? O, o, o grande lance aí pra gente finalizar, né, até para não ficar maçante pros ouvintes que foi um podcast que a gente saiu mais pela culatra aí, né? Foi uma coisa mais séria. Eh, vocês acham que assim, já deu para entender, que, acho que eu já servi para vocês, mas qual seria realmente a a solução pro Brasil? A gente tomar o véio do Mugico fazer o que foi feito aqui, ou, ou não? Continuar essa guerra aí, onde a gente vê que ambos os lados perdem? Uh, pode dar sua opinião, Volta. Aí, depois eu falo. É, eu, acho que a solução, eu acho que a solução parte daquilo que o Cristóvão Buarque fala. Que eu não gosto muito do Cristóvão Buarque, mas ele tem razão nisso. Que é educação, velho. Basicamente, você tem que educar as pessoas, tem que ter uma educação de base, Inclusive, tem até um projeto de lei do Romário para tentar ensinar nos ensinos fundamentais o, o, as noções de direito constitucional, que eu acho excelente, cara. as pessoas tiverem noção da, dos direitos que elas estão resguardados, dos remédios constitucionais, está de boa, cara. Nunca mais as pessoas vão se deixarem, é, é, é, sabe, é, serem reprimidas alguma coisa desse sentido. Eu acho que a solução, basicamente, é educação de base. Você educar as pessoas dizer, olha você tem que descriminalizar por esses motivos, você tem que tratar a questão das drogas não como problema de segurança pública, mas sim como problema de saúde, sabe? Há muita gente viciada nas drogas, a gente tem que entender também o contexto da sociedade tudo mais, para depois partir nessas essas práticas de, de de regulamentação das drogas, de não, obviamente, dizer que agora as drogas vão ser legais, muito pelo contrário. É, como eu falei, é tratar droga como problema de saúde e não problema de segurança pública. Porque senão vai ser sempre esse mesmo essa mesma esse mesmo problema, é essa mesma problemática de polícia pegando bandido, um atirando no outro e um se beneficiando direto e indiretamente do outro. Eu não sou hipócrita, que nem os que nem dizem que ah, tem que liberar maconha, tem que proibir arma. Tem que liberar e proibir maconha. Eu sou a favor das duas coisas, que é seguinte, liberação já arma, a já tem presidente no Brasil, porque já tinha, foi liberado por muito tempo, tá ligado? Então eu acho que sim, pode se liberar agora, se fosse caso. Já a liberação das drogas, ela vez que tem que se investir muito em educação e em saúde, como o Walter falou, e em segurança pública sim. Educação para que as pessoas se conscientizem do que é uma droga, saúde, porque o viciado vai ter problema, vai precisar de tratamento, e segurança pública para conter... Uh, como posso falar? Caralho, agora a palavra fugiu, fugiu mesmo. Os contra o, o, o, os problemas que vão surgir depois dessa dessa exatamente, política, seria isso? Exatamente. É, é, até um ponto, até um ponto que o Adino falou, eu não sou contra a segurança pública. Eu tô dizendo que eu acho que a gente tem que tratar o problema das drogas muito mais pelo viés da saúde, do que pela segurança pública, que a gente tá vendo muito pelo, o contrário hoje em dia. Eu, eu acho isso, eu acho que sim, pode, tem que se liberar tudo, porque essa porra de liberar um e perder o outro é babaquice. Liberar tudo, se o cara quiser encher o cu de pó, o problema é dele, porque ele não pode encher o meu saco. Obrigado. É... Robina <risos> essa sutileza, cara. Eu adoro isso, cara. O convidado sai, ele fica sutil, frio da puta. <risos> É, eu não sei, pô, não posso, tem que ser, é pelo menos que eu, passei, eu conheço os eu conhecesse mais caras, pode me soltar mais. Mas bem, <risos> então eu, eu acho isso, tá ligado? Eu acho que cada um, cada um faz o que quiser sua vida e for isso. Cara, eu, eu, eu achei imp, importante, assim, tudo que vocês falaram, né? Felizmente o nosso convidado, como eu disse, teve um problema com a internet aí, igual o Kenô, ficaram sem internet. O, o grande lance é o quê, né? O Walter tocou num tema muito interessante, né? eu Eu, eu faço direito, né? É, é, eu acho interessante também o ensino da constituição nas escolas, mas eu posso dizer uma coisa para vocês, eu tenho um colega que um besteira eu não sei se realmente seria uma solução né, se fosse bem ensinado para pra criançada e tudo mais, acho que a gente teria uma, uma uma melhoria, mas não é uma solução realmente, porque eu, o quanto que eu vejo das pessoas às vezes em sala aula, sabe apoiando o Bolsonaro, acho que as pessoas têm direito de defender o que querem, mas assim, apoiando coisas que o Bolsonaro diz, de pena de morte e tudo mais, quando o direito é uma ciência que a gente tem que ver o melhor para a população, como o Valter falou várias vezes no podcast, né o Estado Democrático de Direito, a gente não pode sair resolvendo tudo do jeito que a gente quer, é juiz tomando decisão do jeito que ele quer, o delegado tomando decisão do jeito que ele quer, o Bruno deixou bem claro isso aqui, a gente tem que ser pautado pela lei, ela sendo ruim ou não é o que a gente tem né? óbvio que a gente vai lutar contra a lei quando ela estiver ferindo os princípios constitucionais que são universais, a liberdade e, e a segurança e entre outras coisas Mas essa é a que a gente tem pro país. E se essa é a lei, a gente vai seguir ela, né? É, eu acho que a solução, eu não tenho nenhum que falar. É o que os colegas falaram. né A gente tem que melhorar muita coisa. Mas pra gente chegar no que eles falaram, a gente tem que melhorar muita coisa nesse país ainda. A gente, pra gente melhorar a, a, a saúde pra um, um dependente químico, a gente tem que melhorar inicialmente, a saúde para todo mundo, né? então eu não estiver enganado, a gente tem um, um hospital aí no Rio que vai, parece que vai fechar porque não tenho dinheiro. Não, é vários, né? É, hospital, a escola, a porra inteira vai fechar esse estado porque é público tá... né? O governador enfiou o no cu, só pode. Inclusive, você tá, você tá acontecendo isso aqui também em Belém, cara. Vários hospitais, vários pronto-socorro fechando porque simplesmente o governo não tem dinheiro em caixa, não quer investir nisso, basicamente, e a população fica aí, a Deus dará. Exatamente. Dá até vontade. Eu tô com essa manhã de Fala, Mas não volta. se preocupe, que mais tem de mas não, mas não se preocupe na Na véspera das eleições, pode ter certeza que eles vão colocar uma funcionar. iluminação em toda cidade, exatamente. É, não, <risos> eu só, tô, só. A, Aqui no só. Rio estão construindo a ponte branca cala esquina, maluco, a cala esquina. Tô ficando revoltado com porra já, mano. O coach interessante aqui quer? parece que eles querem dar motivo. E isso é, é isso o Bigode aprender há pouco tempo, o, o o estado permite que certas coisas sejam privatizadas, mas parece que eles querem que parece que eles querem arranjar motivos para privatizações, sabe? De coisas que não tem que ser para privatizar Imagina a saúde no Brasil privatizada, hein? Porra. A merda não, talvez não, que vá não. ser. Olha só, pode privatizar. Mas eu vou querer uma redução de pelo menos 40% do meu imposto. Porque senão vai ficar, ficar louco o babulho, maluco. Vai ficar eu, louco, né? Eu, não, você e é... o Walter correndo pela rua de xilingue, né? que o <risos> lance, resto da população lance, vai tá... estar... O lance não é nem a questão da privatização. O lance é que... Faz a privatização e os serviços não melhoram absolutamente nada. E os impostos aumentam. Para vocês terem aumentam, uma ideia... E os impostos aumentam. Isso eu acho eu que eu posso... muito bolado. Exato. Essa é a questão. Olha, eu na semana passada fui levar minha mãe, que estava gripada. Ela tá com febre alta e o cacete, na Unimed. E a gente ficou uma a duas horas esperando o atendimento. E não tinha médico. Basicamente, a gente foi atendido pelos enfermeiros de lá. Para vocês ah, verem a, a condição de e faz... me desculpa, da moral. Tu foi burro também. Era mais fácil tu vir para o Rio e eu te acrinificar tua mãe com um virose. <risos> ah, tá. Pegar uma ponte aérea de 4, 5 horas, né? Né. Porque, não. Porque... Ia esperar muito menos. <risos> Nossa. E é isso aí. Você paga um serviço que é 450 reais, 460 Você paga reais duas reais vezes. Porque tu mês. paga imposto e pago privado... Exato. não funciona nenhum em outro... a gente tá é. com uma... parece que é tudo... uma questão... é tudo virou prostituição né cara... Sim, cara. tá tudo prostituído nesse país... mas cara... é o que eu digo... e uma vez o, o Walter... e outras pessoas falaram para mim... mas é por isso que eu digo... os intelectuais... quando eu digo dos intelectuais... não quero botar a culpa neles... eu não tô falando que a gente precisa da voz deles... porque infelizmente... a gente não tem voz... eu, o Walter, o Albino quenou, né? É, a gente ainda infelizmente a gente não é formador de opinião, né? Apesar da gente nós sermos os formadores de opiniões, a gente ainda não tem um público muito grande, né? Diferente aí de alguns youtubers que falam merda pra caralho e não trazem uma solução, um papo, um bate-papo legal como esse. Depois eu, de tanta discussão, ninguém citou, eu, eu, se tomana, se se eu foras Seguir em frente. É isso aí, Albino. Uns youtubers aí da vida, né? Porra, a gente depois de várias descontrações aí várias podcast, tem decidido fazer esse podcast mais sério, nosso primeiro badernista, posso assim dizer, né? Porra, é galera, é, é seguir em frente e pra luta, essa é a solução, né? Eh, acho olha que essa as... eu, fa... eu não fui eu que fazia luta armada aqui, foi o Bigode. Ah, foi o Bigode. Eu... Podem a culpa no Bigode. Não se no preocupem, não se preocupem, tudo vai melhorar porque Satan vai assumir a presidência. E Olha, o ministério satã do Satã é... vai ter emissário seu. <risos> o meio metro de pica no cu, vai vendo. Eu estava dando um por um. É, exatamente. Inclusive, o ministro de ciência e tecnologia que está cotado vai ser o emissário coisa da de... igreja universal. Vai ser uma coisa de Deus, não, né, não, Val? Não, mas, mas, vamos, vamos, vamos esperar, né? Porque vai que, né? O que a situação está, vai querer ser um bom ministro. Vamos ver. Seja, é, um uma... acha... é, né? Mas vamos esperar. Galera, é aquilo. Acho que o recado aí foi dado, essas foram as considerações finais. Eu sou Bigode. Esse foi um podcast sobre um pouquinho de sicário e, e tráfico de drogas, drogas e, e tudo mais. Eu sou o Bigode. O próprio podcast né? é droga. <risos> é, o próprio podcast é uma droga. Né? Nós tivemos a presença aí do nosso convidado, você tá ele que infelizmente ficou sem internet. Bruno labeste professor de Direito Penal da Estácio de Sá meu professor e delegado de polícia. Tivemos na mesa é, Albino Moreninho. Uh, oi? Tivemos volta do supermercado. Presente, mamãe. E tivemos o Kenô. <risos> é tipo, esse é o Kenô rindo, galera. E beijo, Kenô. E, e muito obrigado, um beijo, um abraço. Fez, e, falta. fez falta. Um beijo, um abraço e tchau. aí, galera. Vamos para os recadinhos, né? Os de sempre. É, gostaria de ressaltar, gostaria de mandar um beijo, né, pra galera aí do Noebanota, né? Noebanota, né? Noebanota, né? Não não Lamentáveis. né, galera? Porra, vou, tá, porra. adoro vocês. É isso que eu queria falar, né? Vou me adiantar aí, teremos um podcast o Bigode convidado sobre sobre o que? Convidar o Bigode Pra um podcast nos lamentáveis Adivinha qual o tema Não, sério, guarda, só me para o de Revolução francesa Ah, quase, quase Trilogia do Nolan ah, Sabe que vou sair com a boca todo esfolada de tanto que eu vou chupar O pau do Nolan nesse podcast <risos> é <risos> Meu Deus do céu Esse me guarda ah, Mas vamos lá, Albino, algum recadinho? Sigam o podcast no Twitter WCast.br Underline.br E... Já sai, né? Nudes no meu inbox. Por favor. <risos> Walter, algum recadinho? Tenho. É, siga no Twitter WCast.br Onde basicamente a gente fala as mesmas putarias que nós falamos aqui e me siga no Twitter Arroba Supermercado Onde basicamente eu falo o que eu sempre falo Obviamente, sobre mulheres, viates, 10 mil dólares e um pouquinho de esquerdismo. É, eu sou o Bigode, siga a gente também lá no Facebook, o Wikicast.br, lá onde a gente solta, entre aspas, algumas noticiaizinhas aí, uma coisa ou outra, né? E sigam o Bigode no Twitter também, é Bigode do Comiça, e mandem fotos de peru pro Albino, não precisa ser de vocês... Manda de qualquer peru pra parar de pedir, ficar pedindo nudes e se garantir em pegar cofrinho uma mulher real. Todo, porra, é um cofrinho um perudo. É, é, só, eu, só tenho, eu já falei... Eu sou até amigo filho da puta, puta que pariu. Eu, eu vou mandar foto do meu pau Albino, mas eu tô com vergonha porque ele vai precisar de um telescópio da NASA para tentar Olha. enxergar. Olha, a, a preferência a preferência do Albino basicamente são homens estilo ursão, tipo Jairson Mendes, Tony Ramos... <risos> Nesse estilo, gente, a gente não tá falando que são eles, tá bom? Porque a gente é muito pobre para ter processo. Pense aí, galera, esse, esse foi o cash aí. Um beijo, um abraço no coração de vocês e voltaremos com a nossa normal, falando a mais merda possível e deixando sua semana mais animada. Um beijo, um abraço. E, e antes do bigode terminar, uma homenagem ao Kenor. Quer sorvete? Um beijo um, um beijo, um abraço e tchau. Tchau, oh, pessoal. Se ficar louco o bagulho, É o quê, Albino? Que bagulho vai ficar louco, Albino? Porque se ficar louco bagulho, mano. que bagulho vai ficar louco, Albino? Porque se ficar louco bagulho, Que bagulho, Albino? Tu vai ficar louco, me diz. Porque se ficar louco bagulho, Albino, me diz que bagulho vai ficar louco, cara. Porque se ficar louco o bagulho, Que bagulho vai ficar louco, Albino? Se cara que encheu o cu de pó, o problema é dele. Eu que ele não pode encher no saco.